Моя жадоба – це голод. Графиня і граф поїхали першими, ймовірно, аби зануритися в сексуальну авантюру, не менш палку, ніж їхня недавня ворожнеча. Бельтазар навряд чи міг би сказати, чого було більше – відрази чи заздрості. Його власна остання сексуальна авантюра була туманним спогадом і, чесно кажучи, про неї, мабуть, краще забути. Слово «авантюра» справді надавало тій конкретній неприємності надто багато поважності. Священники-суперники розійшлися, все ще сперечаючись на правовому жаргоні про давню справу – багатовікову теологічну, фінансову та політичну ворожнечу між церквами Сходу і Заходу надто гостро, щоб їх можна було вирішити в спальній кімнаті. Вартові розійшлися, щоб повідомити про припинення бойових дій, і на протилежних сторонах долини два озброєні табори поступово розпадалися, наче передирявліни бурдюки, а солдати повернулися до свого буденного існування, не маючи уяви, щоб осягнути привілей, яким скористалися. Слуги нарешті прибрали стіл і шатро, ледве встигаючи за своїм господарем і господиною, тож коли сонце поринуло за пагорби і тіні від каміння розтягнулися на довгі смуги – Єдиним свідченням того, що переговори колись відбувалися, була добре витоптана трава та шкірки якихось екзотичних фруктів, що їх графиня в якийсь момент викинула в бік. Бальтазар ненадовго замислився над тим, щоб підняти їх і вигризти залишки зубами, але вирішив, що це нижче його гідності, навіть якщо ця планка впала так низько, що майже опинилася під землею. Наче підкреслюючи це, Батиста підштовхнула Бальтазара носком одного черевика, як пастушка може підштовхнути вперту козу. «Ну що, час розшукати нашу норвуливу принцесу?» Вона подивилася на Якова, який похмуро склав руки, і на барона Рікарда, який притулився до одного з каменів і колупався в іклах загостреною паличкою. «Сумніваюся, що хтось із присутніх буде проти невеличкої чорної магії». «Навряд чи». Бальтазар втомлено підвівся, ляскаючи по штанах, що волого прилипли до ніг, і зітхнув. Хоча це було більш схоже на стогін, якщо чесно. Ритуал, яким буденним він не був, колись був би для нього джерелом майже безмежного захоплення, які були б ризики, які виклики, як їх можна було б мінімізувати, подолати, якою була б найефективніша форма слів, найпотужніший набір символів, найелегантніший набір жестів. Магія не просто як практична наука, а як мистецтво, видовище, найвища форма самовираження. Тепер він не відчував нічого, крім легкого роздратування, ниючої огиди від того, як низько він впав, і, звичайно ж, постійного нудотного посмикування зв'язки. «Мені потрібно щось із вістрім», – сказав він, а потім, коли Батиста і Яків одночасно потягнулися до одного зі своїх знарядь смерті, «Що, що плаватиме у воді, а ще краще у молодці? Стрілка нашого компаса!» Барон Рікард підняв свою гілочку. «Як щодо цього?» «Зубочистка вампіра». Бальтазар без ентузиазму вирвав її з його рук. «Жахливо доречно, я гадаю». «А далі що?» – запитав Яків. Бальтазар опустився в самий центр кола. «Ми її поховаємо». Він почав рвати пальцями траву, вириваючи у вологій землі крихітну могилу, декілька дюймів завдовжки, кілька дюймів завглибшки. Могилу для його надій та амбіцій. Могилу для людини, якою він був. Звісно, дуже крихітно, але ж і постать у нього тепер така жалюгідно зменшена. Він підняв важкі руки, щоб виконати жести, і не міг не помітити бруд під потрісканими нігтями, розмазаний по вкритих струпам пальцях, що в'ївся в лінії його строкатих долонь, запалені рубці там, де він у Венеції намагався випалити зв'язку зі свого зап'ястя і зазнав невдачі. Колись у нього були такі гарні руки. «Якщо ми знайдемо Олексію...» – пробурмотів він. «І що далі?» «Відвизимо її до трої», – сказав Яків зі звичною для нього тупою прямолінійністю молотка. «Перемагаючи труднощі та голод, змагаючись з черговими смертоносними двоюрідними братами, нечистивими результатами божевільних експериментів Євдоксії та різноманітними чаклунами, найманцями та чудовиськами?» «Більш ніж ймовірно», – відповів барон. «Без подяки, винагороди чи надії на звільнення». «Можу тобі сказати, що мені не дуже то дякують» пробурчала Батиста. «Несхідна спіраль, – сказав Бальтазар, – огидних принижень. Така вже робота, – пробурчав Яків. Якщо мене не ув'язнять у буквальному сенсі в безпросвітній темніці, на мене чекає довічне ув'язнення в метафоричних казематах папської зв'язки поневолення примхою десятирічної дівчинки». «Вона подоросліша, бадьоро сказав барон. «Бути поневоленим примхами тринадцятирічної дівчинки, як на мене, не набагато краще». ймовірно, набагато гірше», – сказала Батиста. «Але ти далеко не перший, хто опинився в такому становищі». «Як ви вже ясно дали зрозуміти!» – Бальтазар повільно підвівся, обтрушуючи з долонь принаймні частину бруду. «Справжня процесія чеклунієв, відьоми, чарівників пройшла через каплицю святої слушності, прямуючи до слави, багатства і успіху». Він глянув на невтішні обличчя трьох своїх колег. «Ой, зачекайте, перепрошую, вони всі мертві!» Батиста нетерпляче потерла потилицю. «Тебе засудив Небесний Хор. Яка альтернатива?» «Альтернатива?» – Бальтезар сумно посміхнувся. Хех. «Чесно кажучи, я обмірковував це питання відтоді, як до моєї жалюгідної невдачі розірвати зв'язку папи у дорозі. Доклалася ще й жалюгідна невдача розв'язати зв'язку папи у Венеції!» Він знову почув знайомий потяг, потворний виверт нудоти, їдкий присмак жовчі, би для того, щоб у цю найнижчу мить встромити в нього ніж вічею. Я раб дурнів, бенкет для вошей, жарт на потіху ідіотам. У мене вкрали все, що я колись цінував. Мої книги, мою гідність, мою свободу, моє майбутнє. Трагічна історія, сказала Батиста, оглядаючи свої нігті. Але чи є в ній сенс? запитав Яків. «У мене нічого не залишилося». Бальдазар повернувся до найвищого з каменів. Два великих стовпи з третім, що балансував на вершині, утворюючи грубу браму, крізь яку тепер світило призахідне сонце. Тут, у цьому місці, злиття потоків, у цьому місці, де межа між світами була найтоншою. «І тому мені вже нічого втрачати!» Він високо здійняв руки, роблячи брудними пальцями знак виклику форму вітання. Не обов'язково, але навіщо взагалі бути магом, якщо не можеш дозволити собі дрібку театральної драми? «Зачекай!» – пробурмотів барон Рікард, і гладенька шкіра його чола зморщилася. «Що ти?» – і Бальтазар вимовив ім'я. Звісно, існують вагомі причини, чому демонологія є найстрашнішою та найненависнішою з усіх чорних мистецтв – навіть наймогутніші її прибічники, починаючи з інженерів чаклунів Карфагену, часто знищували себе, не соромлячись кількості невинних перехожих тварин, міст і сіл, яких вони забрали з собою. Силомієць заманити найменш могутню інфернальну істоту у смертний світ і підпорядкувати її своїй волі, навіть за умови найретельнішої підготовки, завдання смертельно небезпечне, але призвати демона, який сам захотів прийти. А що, варто лише стати в потрібному місці і... попросити?» Вираз обличчя барона Рікарда в одну мить змінився на цілковитий жах. «Ні!» Але було занадто пізно. Двері між світами відчинилися, і сонце згасло. Денне світло, і все, що було за межами каменів, в одну мить зникло. Двері між світами відчинилися, втричі вищі за людський зріст, і все ж їй довелося нахилитися, щоб пролізти крізь них. Бальтазар встиг кинути лише побіжний погляд. Все, що він наважився вловити, перш ніж різко відвернув свої пакучі очі до землі. Натяг на великі роги з двадцяти дев'ятьма вістрями, чорні, як фосфоричне чорнило, як переливча мастило, з яких звисають персні, сережки та браслети, прикрашені мерехтливими ланцюгами, виблискують перлинами та коштовностями, Дарами, викупами та жертвоприношеннями з усіх культур, що живуть під нічним небом. Щоб призвати демона, який хоче прийти, вам потрібно лише попросити. Саме тоді, коли вони приходять, починаються ваші проблеми. З бульканням віщайдушного жаху Батиста впала на коліна, затуливши обличчя руками, перекотилася на бік і скрутилася в тримтячий клубок. Яків застиг з роззявленим ротом, шрами різко виділялися на щуках, ще блідіших, ніж зазвичай. Лише барон Рікард зберіг дармови. «Стій, дурню!» Задихаючись, він затулив очі однією рукою, а другу підняв, ніби захищаючись від нечастивого видовища. «Поверни її назад! Замкни двері!» Його голос ставав все вище і вище, поки не перетворився на писк, а потім настала тиша, повна тиша, в якій не було чути ні бджолиного гудіння, ні пташиного крику, ні вітру в траві. Наче крижане море, що проривається крізь пробоїну в корпусі корабля, заговорила демониця. «Мене запросили!» Її голос пролунав, як грім далеко звідси. «Хіба ти виженеш мене, паразите, личинко, п'явко? Виженеш мене? Ти нахабне лушпиння. «Ні!» – задихався барон. «О, ні! Я Шаксеп, герцогиня-підзем'я! Моя жадоба – це голод, моя заздрість – чума, моя хіть повінь, моя лють!» «Ураган!» Останнє слово пролунало блискавкою. Демониця розправила свої могутні крила і відкинула каміння у ще глибшу темряву, а вітер, що пахнув медом, роздирав обличчя Бальтазара, витискав сльози з очей, змушуючи його задихатися, коли чорне пір'я і золотий пил розліталися навколо його ніг. І він, пройнятий жахом, подумав, що, можливо, це була не найкраща його ідея. «Я буду мовчати!» – проскиглив барон Рікард. «Чудовий вибір!» – муркотіла демониця, і її задоволення було майже страшнішим за гнів. І хоча пекучі очі Бальтазара були втуплені в землю, він відчув, як її погляд перекинувся на нього, і коліни його затремтіли. «Отже, Балтазар, Шам і вам Драксі, до справи!» Наближалися кроки, м'які і повільні, і з кожним із них лунав ніжний хрускіт і потріскування замерзлої трави. «Ти наважився покликати мене, і я зволіла відповісти. Знай, що ти балансуєш на краю загибелі. Знай, що ти торгуєшся з нескінченністю. Знай, що саме твоє існування висить на волосині, тож...» Вона зупинилася перед ним, її крила клацнули і зашелестіли, коли вона їх склала, прикраси на рогах дзвеніли і брязкали, а потім застили. І настала тиша. Що тобі потрібно? Бальтазар облизав губи. Навряд чи варто говорити, що він був людиною, яка завжди ретельно добирала слова. Я потребую вашого. Твоя мати не навчила тебе манерам? Я ніколи не знав своєї матері, прошепотів він. Це багато чого пояснює. Коли просиш про послугу, дивись на мене, я не смію, прошепотів він і відчув, як сльози застигли на його щоках. Він побачив перед собою її ноги в облямованій паморозю траві. Пальці на ногах, як у птаха, кольору крові з перерізаного горла, довгі, як кинжали кіхті, розмальовані темними блискучими золотими візерунками. «Щоб ваша неземна краса не звала мене з розуму!» «Мммм...» <смут> – пір'я затріпотіла, коли вона поправляла крила. «Мені це подобається!» «Уяви, мати, таке смачне підлабузництво завжди під рукою!» «Я пропоную вам це і навіть більше!» Він похитнувся і впав на коліна. Він стиснув руки. «Якщо ви можете звільнити мене від моїх пут!» Шексеп цокала язиком. І кожен з цих звуків був схожий на цвях, забитий у його голову. «Я віддаю перевагу рабам, людське дитя!» Якщо я звільну тебе від цих кайданів, тобі доведеться носити ще важче. Вічний борг переді мною. Але ці кайдани, ледве видихнув він, простягаючи тремтячу руку, щоб показати опік на зап'ясті. Я оберу сам. Якщо тільки ти ніколи не скажеш, що я тебе не попереджала. А зараз він відчув її присутність, коли вона нахилилася до нього, і найкраще, що міг зробити, це не випережнитися на місці. «Дозволь мені поглянути!» Гіркий озноб, волосинки в носі замерзли. Але ще дужче, ніж мороз, покірний жах і екстатичний трепет від того, що він перебуває в присутності сили, яка не належить до цього світу. Сили, перед якою повинні зігнутися самі правила творіння. Сили, що кидає виклик самим ангелам. «Ні!» – почулося якесь роздратоване пирхання. «Вибач! Нічим не можу допомогти! Не з цим!» Чекай, прошепотів Бальтазар. Що я можу подарувати тобі безмежне багатство або перетворити твоїх ворогів на сіль, або ще щось, практично все, тільки не це. Але ж ви, герцогиня підзем'я, так, але є правила і є межі. Шаксеп зітхнула, як зимовий вітер, і її крила затремтіли вниз поплив позолочений пил. «Амбітні, ніколи не усвідомлюють, поки не стає надто пізно. Влада – це клітка Бальтазареша, ми в Драксі». «Ви не можете цього зробити?» – пробурмотів він. «Ви не можете?» «Ти думаєш, мені це подобається?» Її голос знову пролунав, як грім, і він зіщулився в її високій тіні. «Я виголосила цілу промову про те, що моя жадоба – це голод і таке інше». Бальтазар не втримався від одного погляду, коли вона відвернулася. Він побачив її спину багряня вузли м'язів між величезними тінями крил, поцятковані позолоченими знаками, кільцями, стрілами, символами, гіпнотичними спиралями, неможливої геометрії, а посередині велику рану, з якої нескінченно течуть сльози розплавленого золота. Вона зупинилася в брамі і обернулася. Ланцюги корони і браслети дзвеніли. А він відвів очі, щоб не зустрітися з її поглядом і не побачити в ньому відповіді на питання, про які жоден смертний не повинен навіть думати і враз збожеволіти. «Але мене цікавить твоя душа!» – сказала вона. «Насправді вона дуже хороша, так що знаєш, клич, якщо знадобиться ще щось!» Брама закрилася, і сонце спалахнуло так раптово, ніби хтось клацнув пальцями, і знову був приємний вечір, бджоли, птахи і все таке. Теплий захід сонця торкався рожевим світлом західних пагорбів. Єдиною зміною було чорне пір'я, розкидане всюди. Чорне пір'я і золотий пил. «О, Боже!» – схлипнула Батиста. Вона проповзла трохи далі по траві і гучно виблювала. «Що ти наробив?» – загарчав барон Рікард, схопивши Бальтазара за плечі і струснувши його. Бальтазар майже не бачив його, ледве чув його. «Вона не змогла цього зробити», – прошепотів він, тримаючись за зап'ястя і дивлячись на опік. «Я бачив її», – прошепотів Яків, сльози котилися по його обличчю. Широко розплющені очі втупилися в порожню арку, в якій тепер не було нічого, крім заходу сонця. «Я бачив її!» «Навіть Шаксеп!» – ледь вимовив Бальтазар. «Не змогла цього зробити!» Він моргнув в обличчя барону Рікарду. Це якийсь трюк. Це не може бути справді вона. Це вона? закричала Батиста. Це місце вкрите демонічним пір'ям. Вона розлючено махнула рукою на обсидіанове пір'я, розкидане по траві, яке навіть зараз стануло, перетворюючись на маски райдужної смоли. Значить, вона уклала якусь іншу угоду, пробурмотів бальтазар. З кардиналом Бог, можливо, щоб обдурити мене. Кардинал уклала угоду з демоном, пробурмотів батиста. Настільки ти важливий, безрозсудний безумцю? Я це з'ясую, прошепотів бальтазар, неуважно чухаючи зап'ястя. Я докопаюся до істини. З'ясую, я повинен. Проблема розумних людей. пробурмотів Яків, проводячи рукою по вкритому шрамам обличчю, щоб витерти сльози. Полягає в тому, що вони думають, ніби все має бути розумним. Він подивився на Бальтазара. Але все просто. Немає ніякої схеми. Немає ніякої хитрості. Зв'язка Папи Бенедикти надто сильна, щоб її змогла розв'язати навіть горцегиня пекла. О, звичайно! – закричав Бальтазар, в голосі якого бриніло презирство. Тому що, я гадаю, ця смішна дитина насправді є другим пришестям Спасительки, тому її жалюгідна зв'язка – це слово самого Бога. Жарт, звичайно. Найбезглуздіший жарт, який тільки він міг видумати. Але ніхто не засміявся. Батиста зиркнула на нього, витираючи рота. Яків витріщився на нього, тримаючи руки на стегнах. Навіть нескінченно усміхнений барон Рікард не мав навіть натяку на усмішку. «Зачекайте!» Бальтазар зробив нерішучий крок у бік, волосся на його потилиці стало дибке. «Ви ж не можете насправді в це вірити!» Він витріщився на барона Рікарда, безумовно одного з найменш довірливих створінь, з якими йому доводилося зустрічатися. «Ти!» «Не можеш в це вірити!» «Я все ще мав сумніви», – вампір облизав кінчиком язика один гострий зуб. «До цього моменту. Але твої божевільні спроби довести, що зв'язку можна розірвати, підтвердили протилежне. Шаксеп не змогла цього зробити. Він безпорадно знизав плечима. Яка ж сила вища за це?» У Бальтазара запамарочилося в голові. Йому відчайдушно хотілося заперечити це, висміяти. Він відкрив рота, щоб зробити це, але на мить нічого не вийшло. Врешті-решт він вичевив з себе пронизливий смішок, і з усіх фальшивих смішків, які він видав того дня, це був найменш переконливий. «Що ж, якщо Спасителька знову ходить серед нас?» – сказав він не стільки з уїдливостю, скільки з вічаєм, То, мабуть, страшний суд вже близько. Тиша затягнулася. «Нарешті!» пробурчав Яків Торнський, втомлено відвертаючись. «Дійшло!»